Lanotua. Eguraldia nahiko txarra egingo du. krisa. Odeitsua izango da eta zenbait okitan euri bat ere botako du. Elurra berriz, miliaterureun metrotik gorako mendietan egingo du. Aizeak, mende joko du. Nafarroan berriz, ipar mendebaletik. Temperaturari da okionez, oztu egingo du apurtxo bat. Bihar, hobera egingo du. Gaur baino dezente laino gutxiago agertuko dira. Tartean behin baino ez. Aizeak, ego mende joko du. Eta epeldu egingo du. Larumatean ordea berriro txarrera egingo du eta asteburua nahiko odetxo izango da